بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد قال المصنف رحمه الله وعن خالد بن عمر وعن خالد بن عمر العدوي قال خطبنا عذبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمل الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آتنت بسرمين أولت حذاء ولم يبق منها إلا سبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم وإنه فيهي فيها سبعين عاما لا يدرك لها قعرا والله لتم لأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصر عين من مصارع الجنة مسيرة أربعين عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كظيض من الزحام. ولقد رأيتني سبعة سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فالتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن نكون في نفسي عظيما Wa inda Allahi saghira Rawahu muslim Ikhwata Al-Islam Rahimakumullah Kita belum selesai Dari Salam Bab Kutamaan Lapar Dan hidup ala kadarnya serta meninggalkan syahwat kita bermohon kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kepada kita Keafiatan Dan maafnya ya, Kita baca hadis tentang Keutamaan Lapar Mungkin kita enggak pernah kelaparan Kecuali dalam keadaan berpuasa Itu pun dengan ketentuan Berbukanya Makanannya penuh segala macam ada di sana, ya. Jadi hadis hari ini adalah hadis kisah seorang sahabat al-Babil al yang ditempatkan sebagai gubernur di daerah di daerah Basra, daerah ya. Irak berkata Khalid bin Umar Al-Adawi telah berpidato khutbah bin Ghazwan ketika itu dialah sebagai gubernur di kota Basra Fa hamirallaha wa athna alayhi maka dia mulai memuji Subhanahu wa taala pada ini adalah merupakan pelajaran kepada setiap khatib Setiap orang berbicara tidaklah memulai perkataannya dengan puji-pujian kepada Allah Swt. Sebagaimana yang senantiasa diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun perkataan tidaklah dimulai dengan puji-pujian kepada Allah Swt. Ketika seorang berbicara, berpidato, berkata-kata yang orang. Ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada hari raya pun Tidak ada yang mulai dengan puji-pujian, pidato, bukan dengan takbir. Walaupun sebagian kitab-kitab fikih menganjurkan untuk memulai dengan takbir, tapi dia ijtihad yang bertentangan dengan Realita kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memulai pembicaranya dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم kemudian dia berkata amma ba'du Amma ba'du adalah kata yang menghubungkan antara muqaddimah dengan isi amma ba'du adapun selanjutnya dia akan sebutkan isinya Dan Ini adalah merupakan bahasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa katakan demikian juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amma baadu, adapun selanjutnya, fa'inna dunia kada terat disurmin, maka sesungguhnya dunia ini telah mempermalumkan tentang dirinya, bahwasnya dia akan segera binasa dan berakhir. Ini menunjukkan telah dekatnya tanda kiamat. Ikhwan rohimakumullah. Tanda kiamat dibagi menjadi dua bagian Ada alamatul kubro, ada alamatul surah. Alamatul saatul kubro, alamatul saatil surah. Tanda-tanda kiamat yang kecil dan tanda-tanda kiamat yang besar. Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil banyak sekali jumlahnya berpuluh, lima puluh lebih jumlahnya. Antaranya Diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan tanda kiamat kecil. Karena tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Beliau bersabda, buistu ana wasa tu kehatin. Kata nabi, diutus aku dan kiamat seperti ini keadaannya. Tak ada penghalang antara keduanya. Ya, banyak sekali tanda-tanda kiamat yang telah nampak sejak ditusnya Rasulullah terbelahnya bulan tanda kiamat. Kata Allah, iktarabatisaah. Wan Shakal Qamar telah terbelah bulan. Kapan peristiwa itu? Ketika masa Rasulullah S.A.W. terbelah bulan. Iqtarah mati telah mendekat kiamat. Siapa yang berkata Allah Wan Shakal Qamar dan telah terbelah, terbelah bulan. Banyak sekali tanya Ikhwan rahimakumullah. Di ya. antaranya foshul qalam tersebarnya tulis menulis, sarana tulis menulis. Ada fax Ada SMS Ada email Dan seterusnya ya. Tersebar Alat mencetak buku semua, semua begitu gampangnya Dalam hitungan menit Mungkin berpuluh ribu eksempal keluar Dahulu kala begitu sulitnya mereka menulis Banyak Zuhurul jahal munculnya kejahilan Tampaknya kejahilan Yang dimaksudkan adalah Kejahilan dalam Agama, bukan dalam urusan dunia Ada pun urusan dunia berkembang Semakin canggih, semakin canggih Dahulu upaya orang berkomunikasi jarak jauh Telegram Kemudian lambat laun muncul telepon Itu pun tidak semua orang punya Sekarang semua orang punya handphone Anak-anak punya handphone Begitu mudahnya orang Dahulu kala semuanya tersekat dengan jarak-jarak Sekarang tidak ada lagi jarak Antum berbicara dengan seorang di Amerika, di mana-mana, bahkan ada fasilitas yang antum bisa melihat dia dan dia bisa melihat antum dengan mudah semua. Makanya di antara tanda-tanda kiamat ada taqarubuz zaman. Zaman itu menyedekat, masa menyedekat. Karena bertambahnya kecanggihan fasilitas sarana, semuanya menyedekat. Taqarubul aswaq, pasar-pasar menyedekat. Ya, dahulu kala orang berangkat ke pasar harus membutuhkan jalan terusnya. Apalagi pasar negeri lain mungkin tidak akan tercapai, dicapai. Sekarang semua di hadapan orang, pasar itu di hadapannya. Tinggal buka di internet, tinggal mau barang apa, tinggal transfer akan datang dan seterusnya. Banyak sekali tanda-tandanya. Dan tidak semua tanda-tanda kiamat itu tercela. Walaupun ada yang tercela, zhuhur zina, munculnya perzinahan semakin berkembang. Zuhur Fahesha, munculnya perzinahan semakin berkembang banyak sekali, munculnya perempuan-perempuan berpakaian Tapi telanjang yang jelas telah dekat kiamat. Walaupun telah dekat kiamat, tidak ada seorang pun yang dapat memastikan kapan datangnya. Siapapun yang mencoba untuk memprediksi kiamat tahun sekian-sekian, maka dia telah berdusta atas nama Allah dan telah, telah merusak akidah orang lain sebelum merusak akidahnya sendiri. Fahiminallahu wa san'alaihi tsumma qala amma ba'du fa inna dunya qad atana suruh min sumung dunia ini telah bermaklumkan dia segera berakhir. Sedunia ini akan segera berakhir ikhwan, tidak berkekalan. Matahari yang antum lihat setiap hari terbit di sebelah timur akan datang masanya Allah akan balik di terbit di barat. Dunianya akan segera binasa. Itu matahari akan Allah gulung, akan hilang cahayanya. Ya. Bumi ini akan dilipat. Langit itu akan pecah-pecah. Semuanya akan terjadi. Mawal let hasaan begitu cepatnya dia akan meninggalkan apa namanya? Begitu cepatnya dia akan segera berlalu. Fana eh, segera binasa begitu cepat. Kita akan tuh merasa begitu cepatnya sekarang zaman. Datangnya hari-hari begitu -hari cepat berlalu. Tahun-tahun itu begitu cepat yang enggak terasa. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, seolah-olah enggak terasa begitu cepat. Ya. Sekarang ada 2000 berapa? 10. Enggak terasa 2011 begitu cepat sekali. Ulum yabqa minha illa subabatun Kasbabatil ina' tidaklah bersisa daripada umur dunia ini kecuali hanya beberapa tetes air saja yang terkumpul di dalam wadah tempat air, tempayan. Ittasabbuha sahibuha yang mana berupaya pemiliknya menggabung-gabungkannya untuk dapat diminum. Menunjukkan begitu singkatnya umur ini. Begitulah tinggal usianya, bukan penuh lagi ayat, tinggal sisa saja, dan payah orang mengumpulkannya untuk dapat diminum, tetesan-tetesan saja. Wahallah, usia dunia ini adalah usia, usia yang Allah berikan kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah usia antara salasah dengan maghrib, tak lama dek. Wain nakumunto kilu naminha iladarin lah zawaalalah. Ansesungguhnya kalian akan segera berpindah darinya dari dunia ini. Iladarin ke suatu negeri lah zawaalalah yang tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah berakhir. Itulah negeri kita yang sebenar-benarnya. Itulah kampung kita yang sebenar-benarnya. Kesana kita akan kembali. Anawantum wanahnu jamian. Saya, kamu dan kita semua. Kembali ke kampung halaman kita Yang abadi Darul akhirah Negeri akhirat Dan mungkin sebagian kawan-kawan kita telah kembali Dan kita hanya menunggu saja giliran kapan datang Ya Setiap hari ada yang Allah jemput Setiap hari ada yang Allah jemput Berpindah dari dunia ini Ke alam barzakh Tinggal menunggu alam akhirat dan kita harus standby, terpakai harus siap-siap hutang-hutangan -siap. teruk dicatat, beritahukan istrinya ini hutang yang tinggal. Kalau ada wasiat-wasiatkan buatkan wasiat. Kalau aku mati, tolong kuburkan di sini, jangan dibawa jauh-jauh. Tak tahu kita. Wainna kumuntakiluna minha iladarin lah jawab Allah. Sesungguhnya kalian akan segera berpindah darinya. Ke kampung, ke negeri yang tidak akan pernah berakhir. Adapun dunia ini cepat sekali. Antum tak terasa mungkin terlagi sudah anak dah besar, oh, awu bandam mulai memutih. Tak terasa, betul cepat sekali. Berkurang jatah. <tuh Santiqilohi khairin ma'afinabrutikom. Maka kalaulah kalian pindah, meninggalkan dunia ini. Kembali ke kampung halaman. Maka pindahlah dengan yang terbaik. Bawalah bekal yang terbaik. Siapkan segalanya di sana. Menyiapkan sejak sekarang di sini. Bangun rumah antum di sana. Pembangunan sejak sekarang di sini. Tanami kebun-kebun antum di sana. Menanamnya sejak sekarang di sini. ucapan subhanallah yang mengatakan subhanallah Allah akan tanam tanamkan baginya satu pohon kurma di surga subhanallah subhanallah maka perbanyaklah perbanyaklah zikir kepada Allah SWT wa ta'ala infaqlah infaq untuk masjid bangunlah masjid man bana lillah masjidan ya.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 Jangan sampai di sini kaffing dengan temluas di mana-mana ada, sampai sana enggak ada kaffing lagi. Enggak ada lagi kaffing. Jadi diambil orang kaffing antum. Allah akan bagikan kepada orang-orang beriman. Eh ya, subhanallah. Kaffling orang-orang kafir akan diberikan kepada orang-orang beriman. Orang kafir masing-masing punya kaffing di surga. Ketika mereka tidak beriman, maka kaffing mereka akan dibagikan kepada orang beriman. Dan setiap orang beriman memiliki kaping neraka Ketika mereka tidak masukinya, Akan dibagi-bagikan kepada orang kafir Bertimpa-timpa azabnya Subhanallah Setiap orang ketika akan dimasukkan ke dalam surga, Allah akan lihatkan Ini adalah tempatmu dahulu neraka Sekiranya kau tidak beriman Ketika dia lihat, bertakutnya dia Ya, Kemudian Allah katakan Inilah sekarang tempatmu, kerana kau beriman Semakin bertambah Ni'mat ya, Yang dia rasakan Kalaulah tidak beriman, situ tempatnya Demikian juga orang-orang kufar Allah akan tempatkan begini tempatnya di, di dalam surga Sebelum masuk ke neraka, kata Allah Ini adalah tempat sekiranya kau beriman Ya, maka dia semakin Kesal terhadap dirinya Ya, semakin Marah terhadap dirinya ya, meraung, meratap Kata Allah, ini adalah tempatmu sekarang Karena kau tidak beriman Semakin bertambah azabnya Kalau anda kata dia tidak tahu tentang surga Azabnya enggak pernah parah Tapi dia tahu ini adalah tempat yang harusnya Kalau anda kata kau beriman Subhanallah Maka hendaklah setiap orang Berbekal untuk menuju negeri tersebut Apa bekalnya ikhwan Bekalnya adalah amalan salih Amalan yang salih Dan dinamanya amalan salih Tidak akan dikatakan salih Kecuali jika terpenuhi padanya dua syarat Ikhlas dan mutabah ya. Kalau tidak ada ikhlas, tidak ada muterlah, tidak salat. Bahkan akan dapat bencana pelakunya. Jika orang berbuat keneria, dapat bencana. Jika orang berbuat amalan tanpa itiba usunnah, dapat bencana. Tidak ada terima oleh Allah swt. Ya, sebagaimana antum jika tidak mengikuti prosedur di PT, antum kerja sembarangan, tidak ada terima. Tanpa ikuti petunjuk, tidak ada terima antum. Sembarang aja buat. Masuk PT sembarang antum mau tulis sembarang, mau kerjakan sembarang, diterima enggak kerjaannya? Enggak diterima enggak mengikuti prosedur. Dalam perkara akhir, akhirat pun demikian. Dalam perkara agama sembarang aja antum buat-buat. Karang-karang suka ati buat mau salat begini terserah, mau zikir begini terserah, diterima enggak? Enggak akan diterima, wallahi. Walaupun antum semangat modalnya. Enggak cukupnya semangat. Antum kerja di PT semangat, semangat tapi enggak ikut prosedur. Bukan dapat rencana kehormatan dipecat, demikian juga dalam urusan ibadah, urusan akhirat, semangat antem beribadah, zikir pagi, sore, siang, malam, ya, infak pagi, sore, siang, malam. Tapi kalau nggak ada itibā usunnah, nggak ada ikhlas al-ibadah nggak ada gunanya, ya, antem beribadah dengan amalan-amalan yang bersumbat daripada hadis-hadis yang palsu, nggak ada gunanya, hadis-hadis yang baik, nggak ada gunanya. Makanya asya'un laisa fil amal kata para ulama bukanlah timbangan itu ketika engkau sibuk dengan drama tapi timbangan itu adalah ketika engkau memperbaiki amal. Ya, bagaimana memperbaiki amal? niatnya diperbaiki, cara perbaiki, caranya memperbaiki. Subhanallah. Fantaqilu bi khairin ma bihadratikum pindahlah kalian dengan kebaikan bawalah bekal yang baik. Ya. Yang ada pada kalian sekarang ini gunakan semuanya untuk menjadi bekal menuju Allah SWT wa Fa innahu qad dhukira lana. Sesungguhnya pernah disebutkan kepada kami. Siapa yang menyebutkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna al yulqa min safir jahannam." Sesungguhnya batu dicampakkan dari tepi jurang neraka Jahannam, fayahwi fiha 70 ama. Dia masuk terjatuh ke dalamnya ya sepanjang 70 tahun. Semoga Bayangkan itu. Berapa kecepatan batu kalau jatuh? Benda-benda berat berapa kecepatannya dengan gaya gravitasi sekarang? Cepat nggak? Berapa? Dan tanya kemudian nanti. Cepat sekali kuan. Campakan kertas jatuh cepat, ya? Ini dari bibir neraka Jahannam dia jatuh ke bawah sampai 70 tahun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi kata beliau yakni Fathbab bin az disebutkan oleh Rasulullah kepada kami semuanya batu itu dicampakkan dari tepi neraka jahanam fayahwi fiha 70 ama dimasukkan ke dalamnya jatuh dalam sepanjang 70 tahun la yudrakulaha qa'r bahkan 70 tahun pun tidak sampai ke dasar bayangkan 70 tahun berapa hari itu Setahun 365 hari kalikan dengan 70 ah masyaallah berapa hari itu padahal begitu cepatnya cepat terjadi itu cepat dalam sekali bagaimana orang yang dalamnya mau keluar mustahil bisa keluar kullama uradu an yakhruja minha fiha tiap kali mereka ingin keluar dari dalamnya mereka akan dikembalikan ke dalamnya yang ahli manjat-manjat hotel itu. Menerayakan tidak ada guna keahliannya itu. 70 tahun. Itu batu jatuh. Bagaimana kalau antem nahi ke atas merayap. Jatuh 70 tahun belum lagi sampai ke dasar. Wallahi latum la'an. Demi Allah neraka itu akan penuh. Akan dipenuhi. Waliazubillah. Neraka itu akan datang masa ini dia penuh. Subhanallah. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Neraka itu terus menerus. meminta agar dipenuhi-dipenuhi. Dia akan berkata hal min mazid. Hal min mazid. Apakah masih ada tambahan Allah? Apakah masih ada tambahan? Terus dia minta neraka jannah. Waliazubillah. Sampai Allah swt wadzah al Jabbaru qadamahu alaiha sampai Allah takkan kaki nya Allah terbaruketak di atas neraka sehingga neraka pun berguncang dan dia berkata khabtukhab cukup cukup maripenur di wana walaqad dzukirilana sesungguhnya telah disebutkan kepada kami Anna ma baina min masari'il jannah sesungguhnya jarak antara pintu surga antara satu sudut kepada sudut yang lainnya jarak pintu tersebut pintu surga masirata arba'ina aman perjalanan 40 tahun bayangkan 40 tahun baru sampai ke ujung pintu itu pun sebagian mengatakan dari setengah pintu diukur dari setengah pintu ke pintu yang lainnya enggak sepenuhnya perjalanan 40 tahun bagaimana kok satu pintu full menjadi berapa? 80 tahun baru sampai ke ujungan itu subhanallah menunjukkan betapa besarnya pintu surga subhanallah Walayatienna alaihi yomun wahwa kawidan minaz ziham akan datang padanya suatu hari yang mana dia akan penuh orang Yang akan memasukinya Subhanallah menunjukkan kelak surga itu pun akan banyak penghuninya Subhanallah surga itu ikhwan banyak penghuninya karena dipenuhi dengan Para bidadari-bidadari Allah ciptakan Tanpa ada proses pembuahan Pelayan-pelayan Dan kelak itu Surga akan Allah penuhi Diciptakan ya, Makhluk-makhluk yani, Lainnya Yang menunjukkan surga Sebagaimana terdapat dalam hadis Allah Ta'ala alam Tentang makhluk tersebut Yang menjadi penghuni surga Akan penuh surga itu Menunjukkan banyaknya orang-orang surga. Tentunya ditambah dengan berdarinya, pelayan-pelayannya banyak. Jadi di sini Abu bin Azizan menerangkan tentang neraka terlebih dahulu, agar yang mendengarnya merasa takut. Kemudian supaya dia tidak berlebihan takutnya sehingga menjadi putus asa, dia terangkan juga tentang surga. Surga itu pun akan dipenuhi pula Agar orang punya harap Dan tidaklah setiap manusia Dalam menyampaikan Senantiasa mengiringi antara Tergib dan terhib Ancaman-ancaman Dan -ancaman, janji-janji Dan dunia ini pun diatur Di atas tergib dan terhib Ancaman-ancaman dan -ancaman, janji-janji Di PT itu ada itu Jika Anda membuat ini Ini, ini, ini, kerajinan ini, Maka Sekian, makatnya akan menaikkan Gajinya akan menaikkan Jika antum bolos, sekian kali Akan ada warning pertama, warning kedua Ancaman-ancaman Dengan itulah orang dapat Hidup di dunia ini Dengan perasaan harap Dan takut, jika dia perbuat Ini, konsekuensinya ini Takut, anda ancaman-ancaman Demikian juga Tentang negeri akhirat Tentang agama ini ada ancaman-ancaman Ada juga harapan-harapan Kalau ini yang kita Ini lancamannya Kalau ini yang kita Ini lancamannya Ini yang kita Ini lancamannya Kalau anda kata ini yang kita buat Ini balasannya Ini yang kita Ini balasannya Semuanya ya. Harus seimbang antara terhib dan terhib Kalau tidak ada terhib Tidak ada terhib Tidak ada yang jalan Baik urusan dunia Maupun urusan akhirat Wa laqad raaitun nisaa'a ma'a Rasulillah sallallahu Pernah aku melihat ketika itu aku adalah orang yang bertujuh. Aku orang yang ketujuh beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Ma lana ta'amun illa waraqul syajar. Kami tidak memiliki makanan yang dapat kami makan kecuali Warakus syajar. Daun Pohon kayu, dedaunan pohon kayu, itu yang boleh dimakan. Hatta karihat asyhadku sampai bibir kami ini, bagian kanan kiri ini, karihat luka-luka. Subhanallah. Antum pernah makan daun tak? Pernah juga. Tapi dana lapan memang untuk dimakan, untuk dilalap. Ya. Ini daun-daun yang bukan untuk dimakan mereka makan. Gak ada yang lain mau dimakan. Semanana. Apalagi ketika Rasulullah di di di, di embarko tiga tahun berjauh berkumpul berserta bani Hashim, orang, orang Islam, budak-budak 3 tahun gak ada sama sekali makanan masuk kecuali dengan curi-curi kecuali kebaikan beberapa orang. Tiada mereka makan daun-daunan itu di mereka makan. Kayaknya antem belum sampai makan daun-daunan kan? Kan? Sampai kata dia karihat ashdaquna bibir kami sisikan kiri ini luka-luka. Karena enggaklah yang dimakan, tapi dimakan juga. Kan? Untungnya sehingga ada lain-lain yang, yang dimakan lagi. فَلَتَقَبْتُ بُرْدَةً فَشَقَقْتُهَا بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدٍ Ibn Malik Maka aku memiliki Burda Kain Yang ku bagi dua Sebagian untukku Sebagian untuk Sa'ad bin Malik Subhanallah فَاتَّزَرَتُ بِنِ سْفِحَا Yang setengah ku pakai sebagai Kain sarungku Waktu zara saat setengah lainnya dipakai saat untuk sarungnya dibagi dua. Itulah yang ditautkan Bukan berjahit seperti sarung yang sekarang standby itu, enggak. Kain aja panjang, kain panjang di belah dua. Satu dipakai untuk saat bin maliq, satu dipakai dia. Abdullah bin Qaswan. Ada bajunya enggak? Enggak ada baju. Selainlah mesin kain tempatnya kan. Susah kalimah ketika itu, kayaknya enggak pernah entum seperti ini, enggak pernah, enggak yakin sekali. Wah, saya kent, saya kentul lima ribu, saya hendak dapat tiga empat. Ini enggak ada yang mau dipakai, Kecuali itu saja. Fāma asbahill yūmā minn aḥadun illā asbahā amīrun ala misr min al-amṣah maka sekarang Jadilah kami, para sahabat, maksudnya yang dahulu kala miskin, kurang makan, kurang pakaian, tapi sekarang telah berubah zaman. Tidaklah hadir antara kami kecuali dia menjadi gubernur yang menguasai satu wilayah daripada wilayah wilayah Islam. Subhanallah. Berubah, Allah berikan kepada mereka. Kesenangan, kenyamanan. Dahulu mereka Allah uji kesulitan, kemudian Allah uji mereka dengan kesenangan. Semuanya jadi gubernur, tidak ada kecuali jadi gubernur para sahabat. Wa ini aguz bil Allah anakona fi nafsi azziman. Wa in dillahi sakhiran wahai muslim. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah. Jangan sampai aku menjadi besar dalam diriku sendiri, membesarkan diriku sendiri. Padahal di sisi Allah SWT kecil Rahul Muslim Walaupun dia gubernur Satu wilayah basruh Di tangannya Mau dia apa akan terserah dia Tapi dia berlindung kepada Allah Jangan sampai dia menjadi orang yang sombong Malah dirinya besar Padahal dia Di depan Allah begitu kerdilnya di ikhwan rahimakumullah maka doa ini doa yang baik sekali untuk antum ulang-ulangi kita ulang-ulangi Allahumma inni a'udzubika an akun fi nafsi saghirun indak sebagaimana Ibnu Qayyim, Ibn Qayyim menyebutkan demikian berdoalah ya Allah aku boleh nenggadanmu jangan sampai aku merasa besar kepala besar diri sementara kerdil di hadapanmu di matamu ya Allah karena orang kalau telah terhindar di penyakit ujub bangga dengan dirinya Ya. Pasti dia akan menjadi orang yang takabur Merasa lebih tinggi daripada yang lain. Akhirnya meremehkan yang lainnya Apalagi posisinya sebagai gubernur Orang besar Semakin tinggi seorang Maka semakin kencang anginnya Semakin besar ujiannya Ketenaran banyak membuat orang lupa daratan Ketika dia merasa besar dalam dirinya Ya, maka hilanglah kebesarannya di mata Allah Subhanahu jadi orang yang kerdil yang kecil rawahu muslim kita baca kaidah ya, penjelasan-penjelasan yang dapat diambil pada hadis yang mulia ini berkata Syekh Salim bin Wail Al-Hilali fiqul hadith as-sunnah fi al-khutbati al-bad'u bilhamdi wa as-sana'a 'ala Allah bima huwa ahlu thumma salatu 'ala Rasulillah sallallahu Sunnah dalam berpidato hendaklah seorang memulai dengan ucapan alhamdulillah kemudian Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masyru'iyatun ikhwan wa targhibuhum khairi wa takhfifuhum akhirah. Anjuran mensyariatkannya agar seorang menasihati saudara-saudaranya untuk kebaikan Mengajak mereka berbuat kebaikan ya, Memberikan kepada mereka Ancaman-ancaman Yang akan mereka dapat Dan ke akhirat ketika mereka tidak Melaksanakan perintah Allah SWT ya. Selalulah kita Mengiringi antara terhib dan terhib Ajak manusia berikan mereka janji-janji. Ini janji Allah. Ini lah balasannya. Ini lah pahalanya. Penolak mereka ini lah dosanya. Afi. Jika antum berriba, ini dosanya. Ini konsekuensinya. Jika antum zina, ini konsekuensinya. Jika antum judi, ini konsekuensinya. Minum khamar, ini konsekuensinya. Antum berdusta, sebutkan. Ancaman, ancaman. Kemudian ikhtiar besarati usuratul zubaid dunia wafana iha hadis ini menunjukkan telah dekatnya kiamat dan cepatnya dunia ini akan berakhir. Berikutnya bayanu alhamdulillah alhamdulillahhi taala fi idhami khaliqan nari wal jannah penjelasan tentang betapa agungnya Allah SWT, maha besarnya Allah SWT. Ketika dia menciptakan makhluk yang begitu besar Surga dan neraka Tahu hantam berapa luasnya surga? Seluas Langit dan bumi Bumi ini besar Payah hantam mengelilingi meng meng bumi ini, payah Mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun Langit lebih besar lagi Bumi ini dibandingkan langit Tidak ada apa-apanya Ya, Mungkin bagikan pasir Bagikan pasir di tengah padang pasir yang luas itulah bumi, padang pasir itulah alam semesta langit luasnya surga seluas langit dan bumi. Kata Allah: Wasariu ilaa mafiraatil mubrakum wa, ma wa jannatil arduha s samaadul al. Bersegeralah kalian menuju tempunan Tuhan kalian, dan menuju surga yang luas dan seluas langit dan bumi. Kalaupun di rumah kita sekarang sempit sempit. Kapling kita sempit, bersabarlah. Semoga Allah berikan kapling luas ke surga. Luas, mana? Yang paling terakhir di surga, teringat selalu. Itu bagaikan memiliki berapa? Tujuh kali dunia ini sisinya dia jadi rajanya. Tujuh kali dunia si sisinya, itu yang paling terakhir. Itu mula dibakar-bakar di neraka. Udah gosong-gosong kulitnya. Dikeluarkan, ya dimasukkan ke dalam sungai Namanya Nahrul Al-Hayat Sungai kehidupan Baru dah tumbuh kembali daging-dagingnya Sehingga orang-orang surga Mengsebutnya dengan sebutan Jahannamiyun ex mantan neraka Jahannam Tidak apa-apa daripada enggak sama sekali Tapi Wal ikhwan, Jangan sampai lah Tubuh kita dibakar dengan neraka enggak tahan Jangankan neraka yang besar itu, korek api aja enggak tahan dan letakkan tangan 5 menit, meleleh, daging itu meleleh. Itu korek. Lilin. Bagaimana neraka, wallahi Yang mana kata Allah, inna tarmi bisharorin syararin kalqasr." Percikan apinya antum ngelas ada percikan apinya kan? Percikan api neraka ketika dia bergejolak sebesar istana. Kalqasri, sebesar istana percikannya. Apa enggak anjur kita? Kenapa persikannya hancur? Ini satu bagian daripada tujuh puluh sekian bagian. kelak Api di dunia ini semuanya. Satu bagian daripada tujuh sekian bagian. Tujuh puluh sekian bagian. Ini neraka. Maka jangan coba-coba. Apalagi berandai-andai. Berharap masuk neraka. masyarakat. Kemudian. Khafratul dakhilina al-jannah. Bi'umumi rahmatillahi ta'ala. wa zili fadlih. Hadis ini menggambarkan banyaknya kelak orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah yang mahu luas dengan karunia Allah swt. Kemudian bayanun li hal rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat tabiin al Islam Penjelasan bagaimana keadaan rasulullah, keadaan para sahabat yang dahulu kala mereka Islam Mushidatu mu'anatihim, wa khosonati anshihim. Betapa payahnya mereka menghadapi kehidupan. sulitnya mereka menghadapi kehidupan. Dia jadilah syaridinillah alamin dalam rangka menyebut agama Allah SWT. Kayak gaya sahabat itu sebelum Islam datang, kau bakar kayak raya. Musab tu kayak sekali, ibunya kaya raya. Mereka tinggalkan semua. Nusab ketika ketahuan Masa Islam. Di penjara, dikurung, Disita semua kenikmatan yang diberikan ibunya. Sehingga datang ke Rasulullah cumpang camping dia. Cumpang camping. Meninggal pun ketika perang uhud. Tidak lengkap bagiannya. Jika ditarik ke atas terbuka bawah. Ditarik ke bawah terbuka atas. Asalnya kaya raya. Tapi mereka mau rela berkorban. Agar tersebar niagam Allah SWT ini. Subhanallah. Maka layak mereka mendapatkan janjara yang tidak akan dapat oleh orang-orang Surah mereka. وَفَلَمَّا صَبَرُوا كَانُوا مُقِينِينَ أَسْبَحُوا أَإِمْمَتَنَ كetika mereka bersabar dan mereka yakin dengan janji Allah, janji Rasulnya. jadilah mereka para pemimpin. Yahdun Nabi Amrillah yang mereka menunjuki manusia dengan perintah Allah. Wahdahqtaqalahum al istikhlah wa thamkin maka benarlah janji Allah mereka diberikan kekuasaan kemenangan Alladzini wadzibihimarabbul alamin ibadahul muminin Ya Allah janjikan keruangan kepada hamba-hamba yang beriman Allah berjanji kepada hamba-hamba yang beriman akan diberikan kekuasaan ya, di muka bumi ini dan kekuatan Alhamdulillah coba baca buku sejarah Bagaimana kuatnya kaum muslimin Sultan Al-Fatih itu menakluk Konstantinopel itu 25 tahun ditaklukkan Konstantinopel Subhanallah Masih mudah sekali Dengan Islam mereka jaya Kita itu Kisah perangannya Ya, enggak bisa dari laut Dari laut enggak bisa dia bawa Kapal-kapal menuju Konstantinopel dari atas gunung dia bawa kapal-kapal itu nyebrang, nggak pernah ada sejarahnya peperangan dalam seluruh dunia. Kapal itu nyebrang dari gunung turun ke bawah, ya orang-orang Konstantinopel halangi, selat mereka dengan dengan rantai-rantai besar, kapal nggak bisa lewat, ya nggak ada akal kecuali itu kapal di bawah atas jalan. Ditebang hutan-hutan Dicet, dikasih minyak Naik kapal di bawah lembu manusia Jalan dari atas gunung ke bawah Pagi-pagi sudah tiba Di tempat wilayah musuh Hancur, hancur kapal Hancur-hancurnya Izzah Mereka memiliki kemuliaan Datang utusannya Kepada raja disuruh musuh Islam Raja Konstantinopel Masuklah Islam Aman semua, Tidak akan ada kerusakan Tidak ada pertumpahan darah Jika tidak Besok ketika terbit matahari Maka muriam kami akan berdentum menghancurkan benteng-benteng kalian Muriamnya besar Belum pernah ada sebelumnya Sebesar itu Hulu ledaknya besar Layar ledaknya besar Ya subhanallah Kuat mereka Berkali-kali mereka menggali-gali lubang ya, Menuju Konstantinopel itu Berkali-kali mereka berhasil Sehingga orang-orang Konstantinopel, berjalan saja langkah kakinya dianggap kaum muslimin dari bawah masuk, masuk menyerang begitu takutnya mereka, mereka berlari langkah kaki mereka, mereka anggap musuh kaum muslimin datang ketika mereka berpegang dengan Islam lihat lagi itu, apa nama sejarahnya Tarik bin Ziyad subhanallah, sampai ada gunungnya sekarang mereka sebut dengan Giblatar dari kata-kata Jabal Tarik Gibal Tarik Gunungnya tarik Subhanallah. Kuat mereka ikhwan? Sekarang akidah kita lemah. Orang berbondong-bondong ke dukun larinya. Gimana mau kuat? Malam hari keluar rumah takut hantu. Bagaimana mau berperang lawan musuh? Subhanallah. Aqidah, aqidah. Kosong. Kemudian al wajib al Ijtijah Allah Taala min gror nafsi wazahrafat syaitan wajib kukunya bergantung kepada Allah kembali kepada Allah bermohon kepada Allah agar tidak tertipu dengan dirinya terdapat ditipu oleh syaitan dihiasi syaitan sehingga menganggap dirinya besar kalau muncul rasa-rasa itu berlindunglah kepada Allah Taala Karena setan senantiasa membesarkan manusia Seolah-olah dia lah yang paling besar Dia yang paling alim Dia paling hebat, dia yang paling tinggi Paling-paling Makanya orang-orang Senantiasa ingin menjadi yang paling tertinggi Dan merasa paling tinggi Wa liatuhillah Baiklah, Ibu Khamil Sampai di sini Kajian kita malam hari ini, satu hadis saja wallahu taala ala nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ah, sisa 5 menit mungkin ada yang bertanya menit faddal masyhurah تفضل silakan bagaimana hukumnya eh uh, sebagian besar ibu-ibu sekarang ini ulangi nah, ulangi ulang. bagaimana hukumnya Sebagian besar ibu-ibu sekarang ini Apabila mereka akan marah pada anak-anaknya Mereka menyebut nama-nama Allah Bagaimana hukumnya? Uh, sebagian besar ibu-ibu itu kan Apabila akan marah sama anak-anak itu ya uh, Lebih menyebut nama Allah Kadang astagfirullah subhanallah Bisturah marah ya sering... Bagaimana pandangan Menurut Antim bagaimana? Bagaimana? Baguslah Berzikir dia Astagfirullah Allah. Degil kali kau nah? Allahu Akbar Payah kau diatur ini Bagus Daripada dia maki kan Alhamdulillah bagus Ada muskilah enggak ada muskilah Baguslah Dan orang-orang beriman Senantiasa ucapannya adalah ucapan yang mengandung kebaikan Tengok para penutur label ilmi, penutur ilmu itu marahnya aja. Allah ya dek, ya dek Allah itu marah kali itu Apa artinya? Semoga Allah memberi petunjuk. Ada Allah, Allah yang srihok. Ini marah yang baik. Kalau kita keluar dari binatang itu, semuanya. Tullah ilmi marah aja begitu dia. Allah. Ya dek Allah, Allah ya dek, Allah yang srihak. Itu para kalangan terpelajar ilmi Begitulah tim karangan. Orang-orang penuntut ilmu tuh marahnya gitu cuman. Doa-doa semua. Eh, bagus. Astagfirullah, innallillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul-betul musibah jadi anak ini. Alhamdulillah. Ya. Kita harus biasakan bibir kita ini mengucapkan kata-kata yang baik. Orang kadang-kadang dia apa namanya? keceplosan apa namanya? platahnya tak apa-apa. Itu kan diri sendiri yang ngajarkan, ada kadang-kadang keluar kata-kata kotor, wal ia Kata-kata kotor yang keluar. Jadi daidanu, jadi kebiasaannya. Kadang-kadang copot copot tak apa-apa sebutannya. Astagenaga. Macam-macam. Orang-orang thullabul ilmi, astagfirullah. Kagum masyaallah, Allahu akbarlah. Bagus sekali ini. Ya. Coba kita perbanyak kata-kata seperti ini. Nasallallahu al-Farafiyah. Semoga kita berhubung Allah. Diberikan keselamatan, kemaafan. Kata-kata doa semua. Ya, Allahu ta'ala. Yang lain. Fadal. Ini zuhud-zuhud sini semua. Untuk bertanya zuhud. Betul-betul untuk mengamalkan hadis-hadis ini. Cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs>